Irunetan daia arteko Santiagoko subitik milaka migratzaile pasadira. Abuetako asko katxilotuak eta berriz irunera itzuliak izan dira. Egora hori salatzeko, zirkulazio askatasuna eskubide berdinak leloarekin elgarretaratze bat dute aztele nontan. Mobilizazioan lareun lagun inguru parte hartu dute. Bildutakoek pertsona migratzaileak laguntzen jarraitzeko prest agertu dira. Baina egoerarekin oso kiskatuak agertu dira. Eta erakunde publikoen utzikeria salatu dute. Lilian Irigoyen etorkinekin kolektiboko kidea, eta Jon Aranguren irungoarrera sareko kidea entzuten ditugu. Eta gaur eh, elkartu gira toki simboliko honetan, migranteen nazioarteko eguna delako. <coughs> eta beraz nahi bauzupa bat egin nahi izan dugu ere, Frantzis Estaduan eginden dain batekin, Espaitzaigu orain arte askotan gertatu nahi bauzu ekintza bat eramandzagon Estatu uh, mailan. Uh, migranteen iskubideen alde. Pues Eskaira erresia libre izatea, o esan e, alde batibestera joateko guk txuriok ez dugu inungo arasorik joaten nahi dugu lekutara eta erresik, erreski gainera oso erresa eta berez e, ba hori koloresko jendeak beltzak, e, etortzen direnak ta baita ere rak, ba, da beraintzat. Mobilizazioa Santiagoko zubian elgarrateratz batekin abiatu da eta ondoren manifestazioan Hendaieko erretentzio zentroaren aurrean elga retaratu dira. Bertan, une hauetan berrogein migratzeile aurkitzen direla salatu dute.